Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanlig glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Piperskatan 20. Gå in för Duralex, det håller. Mamma, det höll!